Fredagsfrällan. Morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. Fris FN. Nu ska jag säga god morgon. God morgon på er och varmt välkomna till Fredagsfrällan. Idag är det ju den 11 september eller kanske mer känt som 9-11. Det var faktiskt 19 år sedan. känns fruktansvärt länge sedan men det var 19 år sedan som de där flygplanen flög in i uh, Twin Towers i New York och förändrade nog världen för, för alltid faktiskt. Men uh, en sak kan man vara grymt säker på. Fredagsfrallan är precis som vanligt, oavsett om det är krig eller kärlek. Mm. Ja, så, för allan började med lite docenten eller docentdöd hette de till och med på den tiden. Eh, hörrni, i, idag så är det ett sånt här, eh, idag har vi faktiskt en eh, stamgäst på besök skulle man nog kunna säga. Jag tror att den här gästen har varit med ett antal gånger under, under de år som vi har sändt. Eh, men det har att göra med att han också har varit synnerligen aktiv och Aktuell under de här åren också Snart kommer han vara inaktuell Men jag skulle, jag, varmt välkommen Anders Villander, hej, prata jättenära nu då. Tack, Tackar, Ja, kul. Det känns ju som att man har räddat det här programmet i ett tillfällen. Ja, så är det, man ja. ringer till dig när man inte har något Ja, jag märker det, alltså, kvart i kan du komma Ja, visst, jag ställer ja. upp Det är det kul att vara här eh, ja, För ordningens skull då Anders Villander, kommunstyrelsens ordförande i eh, Tronås. Har varit det sedan 2006. Valet 2006. Ja, stämmer det. Ja. Men nu är det slut. Snart. Snart så är det sista dagen och det närmar sig med hastighet nu. Sista september har jag ju aviserat att då lämnar jag från mig nycklarna till Stadshuset och till ja, alla uppdrag man har. Ja, just det. Ja. Men, men är du pensionsmässig? Ja, rent åldersmässigt så är det men kanske inte i huvudet än. Nej, nej. Men då ska vi, ska vi backa tillbaka då. Eh, för det var ju så att eh, när, när vaknade det politiska intresset? Ganska sent eller? Ja, jag vet inte om det. Om du om det har vaknat än. Men, jo, men det har det väl. Jag, alltså det var ju någon gång där i slutet av 90 talet som eh, en, en känd Thanos-politiker eh, Siv Arhund, ringde och frågade om att han kunde ställa upp på ja. en valsedel, vilket jag sa... Har någon betydelse och jag tar inga upptag eller sådär. Nej, liksom. nej. nej, nej, nej det är lugnt. Vill, vi vill bara ha ditt namn. Mm. Och, um, jag visste väl inte att jag var moderat då, men, men uh, det blev så i alla fall. Mm. Och uh, ja. sen vann jag personvalet den 98, vilket ju var konstigt för alla andra, och inte minst för mig själv. Och då helt plötsligt så var man ju. Då, då på något vis så kände man ju att det finns de där ute som tror att jag kan bidra med någonting. De, de det måste först innan de lärde känna dig. Då. Ja men exakt, så var det ju och, och jag tror det hade med hotelltiden. Man ja. Ju ofta ja men du var, ett, du var ju en profil redan. Ja förmodligen var det det som gjorde att man att kände det namnet och sen, ja, sen blev det så. Och, ja, och då kunde man ju inte liksom heller bara säga nej men det där struntar ju utan jag följde ju lite vad folk hade röstat. Ja. Sen blev jag ordförande tekniska nämnden där direkt och det var ju en helt ny värld alltså. Ja. Men, ähm, vad tänkte du då liksom? efter första mötet? Sådär liksom. ja, inte efter men före ja. tänkte jag hur ska jag alltså, hålla ihop. Jag läste ju på lite i kommunallagen och lite annat smått och, ja. gott och pratade lite med cheftjänstemannen som då var Pelle Ling. Vi var överens om att vi skulle få det här funka. Han var ju en stark profil på tjänstemannas sidan på den mm. tiden. Och, äh, men det gick bra och gjorde det. Det visade sig att de andra som satt det var inte mycket klokare än vad jag var. Nej, det, Nej. Oftast är det ju så. Oftast är det så. Ja. Sen då? Var, alltså nu, vad Vad pratar vi då? Vi då? Ja, det, det var ju 98 då, uh -huh. direkt efter valet och sen uh -huh. första mandatperioden satt jag där och sen gick jag direkt därifrån till BU, var och utbildningsnämnden som hade uh -huh. ett stort underskott även på den tiden som mm. vi rätade upp på några år. Uh -huh. eh, Jan Andersson var skolchef där, jätteduktig uh -huh. eh, och sen fyra år där sen blev det ju KS och sen har jag varit där i 14 Ja. Uh -huh. Om man, om man backar tillbaka då så där. För det är, ju inte, det är ju inte. Alltså, de flesta har ju. Alla har ju åsikter om politiken. Alla vet priset hur politiker är. Ja. Det, finns ju, det finns ju ett. Man kan väl, lite slarvigt kan man säga politiker förakt. Ja. Så alltså jag vet inte hur utbrett det är där egentligen. Jag tror att det är mycket en. en en alltså, det är lite media också. Som, som, de, så de, alla de jag har träffat genom åren, de föraktar inte politiker, Nej. det jag vågar jag påstå, utan det är snarare tvärtom hur orkar du hålla på med det här? Ja. Eller, och då tänker jag, <coughs> om inte någon gör det så, så ja, då får vi ju ett Nordkorea. Ja. Alltså, det där är ju skitviktigt och det tycker jag folk är lite nonchalanta Och tänker att ja, men det finns alltid någon som löser. Engagera dig själv, för fan. Men du, jag tänker så här, om Folkpartiet hade ringt till dig? Då. Alltså, för det ja. hade väl Folkpartiet på ja, det, ja, om, det Om de hade ringt till dig och sagt. Ja, det är ju så hypotetiskt ja. fråga, så det vet jag inte. Men, <laughs> men, men det är lite men, intressant. Nu hade jag tur att det var Sivarom, säger jag då. Ja. ja. <laughs> men om man... För då, då, då, då, då drev det hotellet. Ja, och, och det var väl där kopplingen fanns. Alltså lite företagande, friheten och, och personligt ansvar. Det var väl ja. det som... Kändes att det, det, det, det låg ganska nära vad Moderaterna tycker och tyckte. Ja, mycket av den kommunala myndighetsutövningen fick du ta del av också. Som, den som... hade man bra kontakt med innan. Ja. Eller hur? Varför? Ja. Ja. Det, det, det är och både det stödde mig också och... lite. Okay. Och jag vet min fru sa det vid något, vid något frukost. Nu får du sluta gnälla för det var ju någonting med miljöfrågor ja, och ja. Ja, myndighetsfrågor. Ja, vad fan ska man göra då? Ja, bli politiker säger hon. Så det var ju den vevan det. Jag ja, vet okej. inte om Bettan låg bakom allt ja, Men i alla fall, det, ja. det var väl flera orsaker där. Men eh, så, så blev det i alla fall. Och jag kan säga jag ångrar inte en dag. Det har varit grymt kul. Alltså. Ja. Otroligt lärorikt och lärt känna hur mycket folk som helst på alla nivåer. Ja. Man kan ju ändå säga också att Tranås har ju en, en liten speciell eh, geografisk placering också. vilket gör att Som, som, som politiken inte minst har tagit fasta på. Ni verkar ju liksom i två regioner på något sätt. Ja. Eller hur? Ja det är. Man, borde ha, man börjar ha bra relationer åt alla håll. Men, ja. men just att vi ligger på en, en länsgräns gör ju att vi har... Eh, alltså vi måste ha bra kontakter och bra relationer åt, åt alla håll. Inte minst mot Östergötland. Eh, naturligtvis också vårt eget län. Så det blir lite dubbelarbete kanske på det viset. Men å andra sidan har jag sett att nästan alla kommuner har en länsgräns någonstans. Jo. Ja. Så att, men vi har ju tagit fasta på det och liksom lyft fram vårt geografiska läge. Och det, det såg vi ju inte minst när vi mot förmodan lyckades få till, så här långt i alla fall, ett av de bästa besluten som jag har varit med om under alla år. Det var ju att oss blev utpekat som stationsläge för ny järnväg. Nej. Så det hade aldrig inträffat om vi hade legat någon mil åt det ena eller andra hållet. Nej. Utan nu fick vi det för att vi har ett geografiskt bra läge, med tanke på järnvägssituationen i alla fall. Så att, och det är nog ja i alla fall på topp 5-listan ett av de bästa besluten som jag har varit med och medverkat till att få det där stationsläget. Ja. ja, det skulle bli spännande att se vad det blir då. Ja, det, det blir grymt vännande. Det snackar om långbänk men... Ja. Alltså men, men, men än så länge kan vi säga är med i tiden verkar för oss på något sätt. Ja, Äntligen man får så. hoppas det. Men du, om vi backar tillbaka nu då till första delen där i tekniska nämnden. Alltså vad, vad, vad, vad, vad var du med och liksom vad, vad, vad, vad hanterade ni då på den tiden? Alltså ja. sent 90-tal. Det var ju alltså ett, samma fråga kan man ju säga. Det, det är ju ingen skillnad idag. Det är ju alltid form... För det var ju organiserat på lite annorlunda sätt då eller? Eller var det tekniska nämnden då ungefär det samma som idag? Ja, det kan man det säga. Det vi inte har kvar nu då, det var ju ett annat bra beslut vi tog lite senare. Det var ju att flytta över våra fastigheter. Ja, alltså de ja, kommunala fastigheterna till Tarnåsbostäder. Så eh, det blev jag med en avdelning så att säga. Men i övrigt så är det ju nästan eh, identiskt med ja. Ja, typ ärendelistan så likadana ut. Och, men du gillar att snickra så det var liksom rätt ja. nämnd. Ja det var det som låg närmaste hans. Allt annat var ju <gör> det var ju ingenting jag förstod på den tiden. <gör> nä, Skola och, nä, nä. Ja det fattar man ju i skolan hur den är eh, tänkt som men hur det fungerar. Nej det var ganska lagom stort För att vara första ordförandeuppdrag Det var det Ja, Men är inte det lite ovanligt Anders ändå att man dundrar in I politiken och så får man En ordförandepost som Alldeles färsk var Ja jag vet eller? inte Det har säkert hänt någonstans men, men det intressanta i det läget var ju att Eftersom vi hade personval i Sverige för första gången Och jag hade flest kryss av alla Då var det ju upp till mig att välja Ah, okay. och, och det fanns ju de som tyckte jag skulle bli kommunalråd redan ah. initialt där. Ah. Eh, Så då hade vi något eh, möte där vi skulle fördela posterna Och det var ju väldigt, väldigt orolig stämning i partiet då, liksom, ah. Att det ska han bli kommunalråd också Vi spelade med i den eh, pjäsen jag och en, en, också en annan en ny politiker Som också kom väldigt högt upp på listan och låtsades som att jo, men i matematiken som gäller, vinner man det där då väljer man först. Mm. Och det var ju, jag glömmer aldrig det mötet, vi satt i en rundring i en, rund en, en stor sal och alla fick säga sitt. Och, <skratt> men eh, <skratt> jag valde att få prata sist och jag vet att jag avslutade med att säga, men du kan vara lugn. Jag tänker inte aspirera på den där posten, då så man ju hur liksom luften gick ur alla. Åh, gud, vad skönt. Men du, jag känner det ganska väl. Ja. Uh, Just det där med att prata sist det har, du, det har du haft som en strategi hela tiden, eller hur? Alltså som ordförande i oavsett vilken nämn man sitter, då är man ju där för att leda mötet ja. och sen samlar man in det man har hört och sen försöker man skruva till det så man kommer fram till ett beslut. Oj, det fattar för, för, jag. Och, och då pratar man ju sist. Ja, men även i andra, andra sammankomster. Det kan vara på Svenskt Näringsliv det kan vara i regionen. Ja. Det, det, det är en ganska bra... – Strategi? Ja, för Fast du ser kanske ju... inte som en strategi utan det bara blir så. Det tar ja, lite tid för dig innan du kan formulera det. – Ja, det är väl för att jag har att jag kan ja, Nej, men man, det blir så lätt om man är för snabb att det blir fel. Liksom. Ja. Man, man, det är för många politiker som använder reptilhjärna tycker jag och bestämmer sig alldeles för tidigt och det, det går inte. Mm. Man får, och det där lär man sig med tiden man, man blir mer och mer ödmjuk inför det som vi kallar demokrati jag tyckte ju med initialt att det tog jäkla tid allting men, men man förstod ju till slut att man måste lyssna in vad tjänstemännen tycker och, och tjänstemännen vill, man måste lyssna in hur, allmänheten hur, hur, hur går vindarna där ute, alltså, man kan inte det är ingen snabb process det är bara inser. det, Nej. ibland sa jag säkert varit alldeles för snabb, det är, kommer säkert folk ja. att tycka men, men på det hela taget så har man successivt för att lära sig att demokrati det tar tid. Ha, spännande. Och ni lyssnar på flerafrall all morgontid i Radiotalk show här på Hits 597,8 <skratt> byggt. Och jag ska säga det, idag är ju faktiskt inte Johanna Lind i, i studion även fast det pådras för det utan hon var tvungen att rulla iväg idag. Vi säger till, jag tror Johanna sitter i bilen och lyssnar så vi säger till. Kom ihåg fartkamerorna nu när du är på väg ner till Jönköping det kan bli dyrt det där ja. Eh. Ah, så här är det. Vi ska spela vi ska jag tänkte spela igen av dina favoritlåtar Anders Vad tror du om det? Är det det blir löysande. Ja, så jag gör kanske har helt för jag vill lyssna. We call it Jag önskar Hits FM Hits FM Jag är ledsen, jag tonade där Anders Men, men du, Elvis det var, ja. en, det var väl en favorit Jag tror att det där är en av dina absoluta favoritlåtar Ja, det är det ju helt klart Han var väl en av dem alltså, Han var ju en, en sån där person som revolutionerade Musikvärlden på något sätt Eller inte bara musik, han revolutionerade väl till viss del världen och, Ja Ja och, Bruce Springsteen och det finns ju här, en handfull som verkligen har gjort avtryck. Han är definitivt en av dem. Ja, verkligen. De håller på att spela in en, en storfilm om honom. Eh, en ny film med jag såg det, Tom Hanks. Ja, Australien, fast Tom Hanks är generalen. Eller, nej, vad hette han? Översen. Vad fan kallades han för? Hans manager. Ja, ja, är det. ja jag vet inte. Inte ja. Epstein heter nej, han. Inte nej, nu kommer det alla bara. Ja, det kanske han hette. Jag vet inte. Man får, jag blandar alltid ihop den där med den där snubben som var Beatles. Just det. Beatles. Ja. Ja, i, fall, I Australien. Så, men så för, för, Hanks har haft corona, men nu var han på gång. Ja. Så nu ska de fortsätta spela igen. För det, det är väl något jag tror att det är något det borde man ha koll på. Det är något, ja, jag, det jag är någon, något sådär jubileumsår. Ja, han dör ju aldrig däremot, det vet man ju. Nej, det gör han ju faktiskt nej, inte. Det finns fortfarande en teori att han lever. Ja. Inte, han är 738 ja. år. Ja. <laughs> Men du, någonting som lever mm. i, i, i stor välmåga, det är ju politiken i, i, i Tranås. Eh, och val 2002, mm. då, då, då känner då, nu börjar det bli lite varm i kläderna, tror jag. För då ja. byter du ut tekniska mot BU. Eller? Ja, man tyckte ju, alltså BU hade då, precis som nu, eh, problem med att få budgeten i balans och så vidare. och Då var någon som fick föra eller var väl flera som ja då får vi sätta dit vid där då och ja, så blev styra det. upp som det så fint heter. Ja. Och, och det var ju inte så himla enkelt. För det var det ju för det första om vi hade ett hundratal lite drygt anställda inom den tekniska förvaltningen då så var det ju 500-600 på den tiden i, inom skolans värld. Ja. Så det är klart att det blir ju annorlunda. Men vi hade ett ganska stort underskott som vi då precis som nu måste ta tag i. Och, ja. och då kan man inte vara för flathänt. Man måste ta i lite med nyperna, och det gjorde vi. Men jag tycker vi gjorde det på ett bra sätt. Trots att det fanns de som fick lämna sina tjänster. Men, men vi lyckades behålla stommen och, jag säger inte de bästa, men de vi vill ha kvar då. Ja, just det. Ja. Och, och, och Jan Anders, som man heter, som var skolchef där då. Vi hade, Många var möten. Det roliga var att Janne var ju, hade ju en, en tidigare karriär, eller karriär var det inte, men han var i alla fall i mitt motståndarparti kan man väl säga då. En, en person som jobbade politiskt ah, innan. Okay. Men, ah, okay. men vi la det åt sidan. Och eh, tillsammans så, så rätade vi upp det där på ett år. Det var tufft och vi la ner skolor. Men eh, med fast i hand så är jag ganska nöjd med vad vi hittade på då. Ah. För skolan är ju en sån där, alltså det tekniska så här, det kanske inte alla kan relatera till. Men skolan det kan vara en ena medborgare relaterar ja. till och har dessutom en relation till. Ja, men så är det ju. Alla har ju gått till skolan förhoppningsvis. Ja, Ibland precis. undrar man. Ja. Men medpartner har ju definitivt gjort det. Och, nej men det är som du säger, de har en relation och då vet man hur det ska vara. Man vet ja. exempelvis, ja. Efter, äm, även om det är 30 år sedan de slutade skolan så vet man att skolmaten inte är bra. Nej, och hur kan man veta det? För man har ju inte varit där på nej. tiotalet Fast år Fast den var jävla dålig ja. <laughs> Nej, jag, vi har alltid haft bra Det vill jag påstå nej, nej, det alla vet Och därför så blir det mycket mer åsikter Och synpunkter ja. och inspel från alla ja. så, att, så det var ju en, en, ett tuffare klimat Det var det definitivt Men det gick ju att lösa då Och det kommer att gå att lösa nu Ja, ja men vi snabbspolar lite där va? Mm. Eh, för, Sen är det nästa val Ja. Och då, det är valet 2026 ja. ja. Precis va Och då, då har du alltså Haft en mandatperiod i tekniska En mandatperiod på I, i BU-nämnden Eller hur heter det BU-nämnden då? Barn- och, och utbildningsnämnden ja, ja. och, och då är Valet i september eh, Bra valsiffror Vill jag minnas att det var dessutom va? Ja eh, då tillträder du som kommunstyrelsens ordförande är väl egentligen det är titeln Titeln ja, och sen är du kommunalråd. Ja, Det blir man på köpet. Ja, precis. Det, det, och i lite större kommuner så finns det ett antal kommunalråd där. Ja. Liksom om man har, har pålbok för det. Eller behov av det rättare sagt. Och då, men då Anders det, alltså man, man får ju säga vad man vill om nämnderna de är ju viktiga och det, man kan ju säga att, att en kommun är ju lite som ett feodalsamhälle där, där varje liksom förvaltning och nämnd är liksom sitt, sitt eget på något sätt va? Mm. Då, skulle du liksom, då skulle du på något sätt bli politiskt paraply för alltihopa på något sätt då, eller, eller, ja. eller hur? Alltså lite som att alla katter, eller? Jo men ja Exakt. Nej, men det, så blev det. Och, och så är det ju. Man eh, ska hålla ihop helheten och eh, upptäcker samtidigt att man är sjukt ensam. Ja. Alltså det, ja. Du har ingen att gå till eller rådfråga. Ja, det är klart, det kan man göra. Om man, men, men du har liksom yttersta ansvar för i ja. princip allting. När man är ordförande i nämnd, då finns det ju alltid någon... Ja, över då som man kan gå och ställa frågor. Ja, precis, ja. Hur tycker du ja. och hur ska vi göra sig och hur ska vi göra så? Men, men det, det finns ju inte där utan det är många gånger man känner alltså sjukt ensamt. Eller? Ja. Vem fan ska jag fråga? Vem fan frågade du då? Alltså det finns ju egentligen inte någon utan man får ju gå på sin egen instinkt och sin eget kunnande. Men det finns en grupp som jag, som jag har lärt mig att förstå att där kan man ställa frågor. Det är, vi har ett sånt, så kallat nätverk, kommunalråd emellan. Ja just det, där alla, och, det, alltså 13 ja, ensamma ja, kommunalråd träffas. Ja exakt, både i med och i Jönköping och det är ju ett sådant forum där vi har lagt alla politiska brickor på bordet innan vi går in i mötesrummet och sen är det högt i tak och där kan man ställa de här frågor. för då vet man att de är i princip, ja. i, princip i samma situation som en annan ja. så de känner, känner igen situationen och så där får man ju en hel del goda råd. Ja. Så att, nej men det är väl det skyddsnätet man har, egentligen. Mm. Uppåt till politiken, det kan jag inte känna att man har något skyddsnät. Nu tänker jag. Ja, du menar, liksom, som parti. Och, så, nej, för de förstår så. inte det kommunala perspektivet, det säger jag, för det gör man inte. Nej på regionnivå eller ännu högre upp. Det är lite konstigt för att de flesta kommer ju ändå från en kommun. Eller hur? Det det. Alltså man, jag har man har provat, jävla kort ja, minne, man, Jag har provat i regionerna och jag har inte känt mig bekväm där överhuvudtaget. Nej. Det, Nej. det där är det trögt fortsatt. Ja. Om det är det i kommunerna ja. så är det bara en för, förnamnet. Oh. Det i, jag brukar vända på den här i kommunerna. Jag brukar säga så att det, alltså regering och riksdag de måste stifta lagar och regler och alltihopa. Men det... De stora ältarna det är, det är den kommunala organisationen och politikerna i kommunen. För det är, det, det är där vi som medborgare och företagare och studenter ja. möter vardagen. Ja, men så är alltså det. Det, det är där som egentligen borde man lägga mycket, mycket mer krut på när man går till valurnan och tittar på vilka jag vill jag ha som ska styra över min vardag. Ja. För de, de som vi röstar in bland de här 349, det, de kommer påverka ganska lite din vardag. Om man ska vara riktigt ärlig. Ja. Men de som du har nära dig, de, de kommer påverka dig vara på ett helt annat sätt, tänker jag. jag vet jo, inte. Men samtidigt så alla politiker, oavsett vilken nivå du sitter på, kommer ju från någon, något någonstans. Ja, ja, man du är regionpolitiker, ja. eller riksdagspolitiker. Ja. Du kommer ju från Vetlanda, Tanås eller vad du nu är ifrån. Ja. Men man tappar på något Nej, sätt. Jag har jag hört att det kommer några från också. Ja, det gör det säkert. Ja. När man tappar på något sätt, när man flyttar upp den här hierarkin så tappar man inte känslan för kommunernas håll, mm. vill jag inte påstå, men, men man tappar det perspektivet på något sätt. Ja, det är så intressant det att du säger det. Stort jag tror de skulle och... säga emot det allihopa. Jag tror inte ja, det jag är helt övertygad om, men, men ja, Nej, men det finns ju frågor som man tycker att man borde få gehör, för det är som järnvägsfrågan, jag kan inte förstå fortfarande hur man i mitt parti på högsta nivå inte anamma eh, den verklighet som skulle blir järnvägen är på plats. Men alltså. är det inte så att alla moderater är bilkramare? Jo, jag gillar väl bilar också. Det är mm. inte det, men, men ja, det där blir jag mm. inte klok på. Men det är många sådana som man tycker är, ja. Det, det är precis som du säger. Men, och jag, ibland så undrar man är, är det, blir det en, hamnar man i en bubbla? Är det det som liksom att man man liksom glömmer ja, bort jag vet det fan inte om det, det är? Men man, man, man måste ju Alltså man ska ju se helheten på alla nivåer, det är så mycket begriper ju alla, men, ja. men just den frågan tycker jag handlar om att se helheten. Du, du skulle ju förkorta restiderna mellan de platser där ja. människa, de flesta människorna i Sverige bor. Man skulle ersätta inrikesflyg som ju påstås vara en av de största miljöbovarna i procent, kanske inte så stort, men man säger det i alla fall. Och då... Skapa arbetstillfällen. Äh, skapa utveckling i massa kommuner som skulle få nytta av den här nya infrastrukturen. Ja. Och det, det, sen att det kostar pengar. Ja, har man med trafikverk att göra, vågar jag säga, då kostar all pengar. Ja. Mycket mer än vad man någonsin tror. Jag tycker faktiskt att det är ganska spännande. För är det någonting pandemin har visat som har visat att det finns pengar? Så är det. Eller hur? Ja. Det har varit väldigt tydligt. Jag, ja. trodde, det var, jag tänkte inte säga: hur ska vi fixa det här? Med ja. det? Det verkar inte vara Nej. pengar verkar inte vara i 20 i alla fall. när man skakar fram hundratals miljarder liksom. Eller hur? Och menar, och liksom. Ja, sen, bara för här för ett par veckor sedan så var det faktiskt 30 år sedan det var premiärturen med X2000. Ja. Så ja. som är 30 år hallå. Ja. Alltså, om vi inte har utvecklat teknologi på 30 år var det var det, alltså, det, det säger sig Alltså vilken annan bransch som helst skulle liksom tänka Nej men 30 år, det är ingenting Och när vi bara kör X2 så var det inte den Top of the line heller nej, nej. Så att, Ja men du Nu, nu backar vi tillbaka mm. till nu, nu sitter du där i hörnrummet ja. I stadshuset Stor, Det är fantastiskt, fantastiskt vackra ja, stadshuset det är, det, ja. det är verkligen jättevackert ja. eh, Då sitter du där i hörnrummet Och så, och så är du eh, Kommunstyrelsens ordförande mm. Och då, då dels inbillar jag mig att det är en del nya politiker alltså från alla partier. Mm. Eh, Bengan var oppositionsråd då va? Ja. Och det var. Det, det var han innan också. Eller var han ny då Nej också, han var nu? ganska ny för det var ju nej, det var en annan person innan. Ja just det. Så att okej. Okay, där inbillar jag mig att där måste du bygga en relation ganska fort då egentligen. Ja, och vi bottnade ju att vi var Kronobergare, bägge två. Ah, okay, alltså. Så det började ju bra ja, liksom. Defekt. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, så Nej, men ja. det var, han är ingen svår person på något sätt. Utan vi, vi om man nu kan säga så, varandra ganska snabbt. Vi hade väl ett ömsesidigt, en ömsesidig respekt åt båda håll där liksom. Och han hade ju däremot varit med i politiken innan, precis som jag. Så att det, det var ju inte nytt för honom heller. Nej, så det, det. det kände jag att det funkade. Bra. Vi tog ju några bra beslut här tidigt. Ett av besluten som vi kom fram till och enades som det var ju i och för sig. Oftast är det ju så att alla ämnen och ärenden som kom upp kommer ju från något håll. Mm. Det är inte så att man sitter och hemma och hittar på. Men, men gemensamt när vi tog fram ledstjärnan som ju, vi hade många duktiga tjänstemän på den tiden. var ju, tycker jag med fast jätteviktig. Eh, viktigt beslut där, där, där vi sa alltså att kru, vi ska ha kunden i centrum och det var ju många som mm. undrade vad, vad betyder det? Mm. Ja, det handlar om vem är till för vem. Det, var ju inte, det är inte alldeles självklart i offentlig sektor vem Nej, är till för vem. Det är fortfarande inte riktigt. Det är fortfarande inte så. Nej. Men, <hör> men vi, vi kom ju till den insikten och tog det beslutet. Det var väl ganska knölig resa inledningsvis. Men, men sen när man börjar höra att folk ute på stan... Alltså, organisationer och sådana saker också började använda att ha kunden i centrum. Mm. För det var ju egentligen därifrån man snodde konceptet, Aa. alltså kund-säljrelationen. Den, den är ju så vanlig så den begriper alla. Mm. Men det tog ju ett tag innan den föll på plats. Men, men nu känner jag att vi har verkligen kunden i centrum. Även om beslut ibland kan peka åt ett ja. helt annat håll. Men det, gör, det beror ju på andra orsaker. Men, det var ju också en ideologisk debatt där att liksom är en ja, passiv konsument ja. på, på en marknad. Ja. Man, det, tyckte jag, det tyckte jag hanterades väldigt bra. för det. Var, det var, alltså, Här byttes ju inte någon nomenklatur ut. Det fanns, alltså Brukar används fortfarande, ja. medborgare används fortfarande. Det var mer att vem är till för vem. Positioneringen. Så det kändes, det var viktigt och jag hoppas att den den filosofin lever vidare långt långt, ja, ja forever naturligtvis, men, men det var viktigt då i alla fall och sätta det på plats för det tror jag också lättade upp när vi samtidigt bestämde oss för att vi måste försöka växa så vi får fler skattebetalare ja. och vara med och dela på den här kakan så var ju kunden i centrumbegreppet vital, skulle ja. jag påstå ja, det var det. för då förstod man ja, hur ska det gå till då liksom och vi pratade om massa olika saker, annonserade nej, det hade ja. vi inte råd med ja. Utan vi skapade våra egna ambassadör egentligen. Mm. Att skulle bli och Tranåsborg skulle bli våra egna ambassadör. Det funkade ju bra och funkar fortfarande. Vi har ju trots allt ökat sedan den tiden med 11-12 personer. Men det måste ju vara det som du är absolut mest stolt över. Ja, det är nog ett av de viktigaste. För, för det ska man ju klart för så det, är så det är så lätt att glömma bort. Alltså, Långt, långt före dig, höll jag på att säga. Men i mitten på 80-talet, när, när pälsindustrin egentligen försvann över en natt. Ja. Och 25 procent av arbetstillfällena ja. försvann i den här kommunen. Snabbgångsdå? Ja, men då började det en jävla kräftgång. Alltså. Ja. ja, det var tufft. Sen kan man, så jag brukar säga att jag tycker att ett av de modigaste besluten eh, under 90-talet, det var väl. När man fattade beslutet att länga eh, översköta trafiken ner till Tranos. Ja. Då fick, liksom, fick Tranos liksom, nytt blod alltså. Eller hur? Ja. Va? Alltså det blev, för det, det är ju så att Tranos är väl fortfarande en, en, ett eget arbetsmarknadsområde tillsammans med Ydre kommun. Va? Ja, alltså. Så, är det. så, att, så att det var ju väldigt endemiskt. Jag vet att när jag började här så, så tog jag reda på att i Tranos var det minst passuttag per, per capita. I hela Sverige. Det tycker jag är rätt fascinerande. Den ligan vann vi också. <laughs> alltså, det, vi, alltså man behöver inte åka någonstans. Det är så bra här ja. i Trano. Så att det, ja. men, men, det, det, men just den där, det där endemiska försvann kanske till viss del. Ja. Alltså, arbetsmarknaden öppnas sig upp. Med, med, med ja, så. Det var ju kjell och Trygg som var kommunalråd. Ja. Ja, men, liksom. men, men fortfarande så, så tappar man i befolkning. Alltså, ja, ja, det gjorde man ju. Vi var ju nere och bottnade någonstans på 17 000 ja. någonting. Så när vi, när vi bestämde oss för att växa eller försöka växa, det var ju, då var vi ner på 17 750, kan jag specifikt. Ja. Min minnesbild är, det är att politiken går ut samlat och säger att vi har bestämt oss för att växa och det här kommer gälla inte bara den här mandatperioden utan det här kommer gälla över flera ja. mandatperioder och det kommer gälla oavsett vem som håller ordförandeklubban. Och jag hoppas verkligen att man lever efter den devisen för att det är ju fortfarande det högsta målet vi har ja. i fullmäktige ja. så är det ju en, en balanserad befolkningstillväxt som vi säger då. Så att, Men du, och det sker inte på automatik. Då måste man vara offensiv på andra områden för annars inträffar inte den. Men det intressanta är att det finns ju de som förfäktar att man ska lägga sig ner och halvdö. Alltså ja. inte minst från högskolan i Jönköping. Jag vet inte, är det universitet nu, kanske? Jag vet inte. Ja. Ja, där, där, där lever ju den här Richard Floridas teorier äh, Rätt starka Jag vet inte vad hon heter Melander, eller vad hon heter där nere, som, som menar på att små orter ska inte Prata om tillväxt Små orter ska bara gilla läget mm. äh, Jo man kan ju finna sig i det Men då, då kan jag garantera att då dör man också Ja man måste, man måste kämpa emot det där. och Nu vet jag inte vad man menar med små åter. Det finns ju mindre kommuner än Tranås naturligtvis. Och det är klart att det är tuffare klimat idag för att få ihop ekonomin och, ja. och, och, och inte minst hitta även om då har ekonomin i ordning så hitta personal till tjänster långt upp i Inre ja. exempelvis. så alltså, hur gör man det? inte ja. Man kan ju inte tvinga folk i det här landet att flytta dit man vill att de ska vara. Men, men då måste man jobba ännu hårdare. Hörde ni lyssna på fredagsförallan morgontid i Radio Tråkshow här på Hits 87,8. 97,8 bygg med mig Janne Holmom Och gäst idag är Anders Bilander avgående kommunalråd i Tranås Och vi ska nu faktiskt ta och lyssna på en låt Och efter det så ska vi ta och eh, ta reda på lite vad, vad har varit absolut roligast, vad har varit absolut svårast Men framförallt måste vi också innan den här timmen är slut Ta reda på, vad ska du göra nu? Bye. Herregud, jag kommer åt så mycket knappar överallt här. Hör ni, eh, fredas för alla. Ska ta bort Ekot Så, fredas för alla. Story of my life var det där. Man måste ju säga politik blev ju ändå liksom på, på, på ett sätt lite av en story of life. Du har ju gjort en jävla massa innan. Du börjar ju rätt, du var ju rätt mogen när du började i, i politiken. Det är ju ofta så. Ja, jag var ju runt 40. Alltså, vad är det så länge sedan? Ja, det är inte klokt. Ja, men då är det ju story of your life, det måste man ju säga. Ja, 22 år passerar ju inte obmärkt. Nej, det. men då Anders, alltså det är ju 22 år och 14 år som, som kommunalråd då. Alltså om, om du skulle välja ut liksom någon sån topp 5, du var ju inne på det. Ja. Jag tror att vi kan få ihop en topp 5 på det liksom så här som, alltså det kan vara smått och stort liksom. Ja. Ja, har, har du någonting sånt? Utan inbehörelseordning ja. så, så ja. Um, alltså än så länge ett eh, stationstopp, är mm. definitivt Hela den här Sverigeförhandlingen? Ja, förmodligen, ah. förmodligen ett, men jag säger ah. topp fem ah. i alla fall. Eh, kunden i centrum, mm. ledstjärnan, definitivt en av topp fem. Personalfesten, oh. eh, tycker jag personligen, eh, en av topp fem. Det är kul och kul, det är inte det, men, men att se den glädje som ja. man ser på de festerna när 1500 personer träffar varandra som egentligen inte vet att den andra jobbar i kommunen ens. Nej. Man upptäcker det ja. där och då. Vet du vad jag tycker var absolut mest fränt med det där? Det var liksom att hela Tranås tog i sig det också. Jag hade, ja, jag hade räknat jag. med första gången där att det skulle bli en jävla massa skriverier ja. och skaffiga pengar. Och... Ja, precis det fick jag knät när jag på mitt första kommunstyrelse mötte ja. i januari 2007 säger att jag som en så tänker jag se till så det blir en personalfest och då tittar man på mig som ja. det kan vi inte ha, det kostar ja. pengar. Jo det är klart det kostar pengar men, men vi ska ha det för jag tror att det är bra. Ja. Då får du ta det på eget ansvar. heter du då? Vad jag sa, det gör jag gärna. Ja. Går du skogen så får vi kliva av. <laughs> men men Snabbtåget? Ja, tre. Alltså, vad Snabbtåget, ledstjärnan och personalfesten. Ja. Då har du tre, två kvar. Det ja, borde kunna verka fram. 22 bast, 5 grejer. Ja, det finns mycket att välja på där, så det så det får inte bli fjantigt heller. Men, får jag välja en av dem? Ty ja, tyck ja. Jag tycker en av dem så här riktigt schysta som, som, som du har berättat för mig. Det, och som faktiskt säger lite om dig som person det är när Putte ringer till dig och talar om att han har blivit utsedd till någon FN eller ja, ambassadör eller något sånt ja. där va? Och, och, och, och, och Putte eh, han, han är på dagverksamheten i Mossebo ja. ah, han har ju jobbat i turistbyrån också såhär, ja, och sådär fantastiskt ah, och, så, och du blir ju så jävla stolt <kör> eller hur? Ja. Du blir så stålt, vad, vad gör du? Ja, jag åker upp och frågar efter putte. Ja, vad har du mer då? Du väl, är mer en tårta. Äh, jag. Nej, inte ja, just så det en gång. Men så, so <laughs> så säger hon, det var bara en person där på på, så frågar hon, är det Patrik? Ja, det är det. Jaha, vad ville du honom? Nej, men jag skulle bara gratulera att han blivit utsedd som äh, någonting inom WHO. Eller vad det ja, var det var något så ja. ja. Aha säger hon. Och, och Medveten om att förra, förra veckan jobbade han som kock hos Bill Clinton. Det tyckte jag var rätt kul. Men sen så har jag träffat Putte till och ja. Jag var inbjuden på hans 40-årskalas och han, han skulle ta över efter mig. Ja, precis. Ja. Och sen målar han en tavla som hänger på bästa plats i mitt rum. Det står två killar hand i hand utanför stadshuset. Och då är det ju han och jag då. Liksom. Ja. Så att, sen fick jag min masktröja, nummer 23 i Taif. var han jättestolt över. Han håller också på det lag som vinner elitsen året innan håller ja, han byter lag ja, hela tiden. Det men klokt. Taif har han alltid varit toga. Ja. Så vi har ju skapat någon konstig men god relation. Ja. Ja, och ja, men det, det, det är ju inte så många som vet om det. Nej och nu Jag vet att det hans kalas då hade han ju alla sina kompisar och det var assistent och grejer. Mm mitt på dagen men ett sånt kalas vi aldrig varit på så alltså. om att känns ja. var helt ja. så, alltså de var ju helt oblyga det var ja. så jävla trevligt ja. var det, men det var jag tycker kul. det säger ju självklart en hel del om putte ja, det och hans det. kompisar ja. men det säger en hel del om dig också Anders så den får den det som fyra Ja det var, det var faktiskt så. bra ja. det jag har ja. inte, inte glömt jag glömmer ju aldrig men det, det var en bra fyra ja. femman då den verkar ju svårviktad alltså Ja. Oh. Oh. Ja, det, alltså det finns ju så mycket. Men det var kanske en grej som egentligen inte var under min kommun, ordförande tid. Det var mm. ju, jag, jag lämnade in en motion om att bygga ett säkerhetscentrum. Det gjorde jag redan 1998. Mm. Idén fick jag från Marianne Lund faktiskt. För jag såg att på en husväg stod både polis... Och räddningstjänst på samma husfasad. Jag tänkte, fan, de har tänkt till den. Mm. Man har samlat de ja, just det. Ja. organisationer. Vi hade ju ambulans, det hade ju inte de. Så vi, jag tänkte, de tre ska ju vara på samma ställe för att samarbeta. Och, eller skapa möjlighet att samarbete. Den motionen gick faktiskt igenom och sen blev det mm. vad det blev. Och ja. det, det känner jag var viktigt. Vi tog också beslut där om att vi ska ha en heltidsbank i den tiden av otrygghet som det rådde. För som polisen skalade sig ner mm. successivt. Så och det lever ju kvar och det, det känns som att det funkar jättebra. Vi har ju snabbaste ja. utryckningsavdelningarna ja. eh, i landet. Och där gjorde ju Berrafång med personal. Har, har ju gjort en fantastisk resa ja, där. Ja, alltså. verkligen. Måste man och alltså. och efterträdarna har tagit över där, så ja. att, nej, det. Så det, det funkar väldigt bra. Så det får bli en av de topp fem, säger vi då. Ja. ja, men det var ju bra. De, de där kom ju bara så där ändå. Liksom. Ja, i princip. Och det är ja. klart, det är lite, lite taskigt att välja mellan... Äh, ja. Försöka vaska fram någonting. Äh, men alla andra kom på plott sex kan man säga. Då. Så kan man säga. Ja. Men då, om inte tar i två sidor. Ja. Äh, vad är det jävligaste du var varit med om då? Som du har tänkt så nej, det räcker. eller ja. för, du, för du har alltid sagt att du tyckte att det var så kul. Ja. Det har varit en sån här grej som. Och det är faktiskt ganska kul även när det stormar och blåser. Det, jag har inga problem med det. För man får ju, efter ett tag så lär man sig att man är ju inte Anders Villander som sitter där utan man företräder ju något annat. Ja, man har precis. en annan kostym på sig ja. när man går till jobbet. Men, men, nej, alltså, det är lättare hit, sagt än gjort. Då, ja, det är faktiskt det enklaste. Men hitta fem sådana motsvarigheter fast på den andra sidan ja. det är svårt. Nej. Det jag är mest besviken över det är ju att det är ju de faktiskt de sista, sista året, 2018-2019, att vi inte har fått ihop ekonomin på sista raden. Ja. För jag lovade mig själv en gång för länge sedan att den dagen min nämnde, eller för den delen hela kommunen, inte går runt ekonomiskt. Då, då är det ett misslyckande och då, då tar man konsekvenserna av det och packar ihop. Men det gjorde jag ju inte. Det borde jag ha gjort ja. 2018 då. Men, men jag tänkte att fan, det här måste vi rätta upp. Ja. Och nu är vi på rätt väg igen. Ja. Det är inget tvekan om det. Vi har gjort mycket och kommer att göra mer. Men, men det ser jag som ett misslyckande att inte få ihop skattebetalarnas medel. Nej. och Det är ju lätt att säga men har man vant skattebetalare med att man levererar en viss form av ja. tjänster så, så är det svårt att bryta det. Ja. Man måste inse att ambitionsnivån kanske måste sänkas lite för att få ihop ekonomin. Ja. Så det känner jag som skulle definitivt platsa på den här topp 5-listan över misslyckande. Ja, just det, ja. sånt, men ja. annars jobbiga frågor har ju varit många men, men inte så um, inga som jag inte somnar efter det kan jag säga. Nej. Så jag kan inte peka ut någon speciell Nej, inte göra, otrevliga eller? grejer. Jag har klarat mig undan mycket som jag vet att mina kollegor inte klarar sig undan. Det är ju det här med hot och hat. Hot, och ja. Hat så kanske det finns där ute, ja. det vet jag inte. Men, ja, men jag har klarat mig tack vare att jag läser inte Facebooks trådor. Nej, jag har klart. lagt det åt sidan för ja, länge sedan jag tror det är smart. Läser man det där då, då känner man sig orolig tror jag. Ja. Och det behöver man inte göra Nej. Man behöver, alltså Det där är ju det där är Baksidan av, av den här digitaliseringen överhuvudtaget, Att det är så fruktansvärt lätt Med ett förflugit ord oh. Oh, man aldrig liksom, Och sen finns det alltid någon som piskar också Och nu har det visat sig att det trollas ju rätt mycket också Även på lokala nivåer med, Ja, precis. Liksom, så att man har ju ingen aning om Fanns den där hasse hasse det var nu heta för någonting, är ja. Men du, den sista september är slut nu då? Ja. Vad gör jag då? Ja. Det är många som undrar. Jag har sagt, det är många som har skickat erbjudanden och, och vill att man ska börja jobba med det och, och sitta i styrelsen här och styrelsen där och regionen och, och så vidare. Mm. Men, men jag slutar ju inte för att göra något annat. Nej. Jag slutar för att jag ska inte göra det jag håller på med. Sen var vad det betyder i framtiden det har jag inte ens reflekterat över. För det enda jag vet säkert är att de första månaderna tänker jag inte göra någonting mer än det som jag inte hunnit göra tidigare. Nej. Innefattande idrottare mer och, och ja, mig åt sånt som är betydelselöst men kul för en själv. Ja, det väl... Sen tror inte jag att jag är den typen av människa som finner mig att inte göra någonting som inte betyder något för någon annan. Och då kommer jag ju osökt in på um, föreningsliv. Jag har ju stort idrottsintresse och det finns många föreningar som har svårt att hitta ja, folk som mm. engagerar sig Oj, så det låter som du fiskar lite där då. Ja, det kanske jag gör men, ja. men vill någon ha med på framtiden så tror jag att jag Passar den? Jag skulle ja. inte tveka där för att jag, jag känner att idrotten och, och föreningslivet i största allmänhet behöver nytt alltså man letar ju nytt blod och det är jättesvårt att få folk att ta ansvar för det där och det har gått så långt så att man i Stockholm exempelvis startar upp ja, företag. Företag ja. som erbjuder basket i en timme. Ja. Ja, man ja, fan, det är, ska ju föreningslivet ja, det, sköta är, är Jag har inga problem med liksom. företaget i sig men, Något men det som var jävligt fel bra på 70-talet alltså, Det var studiecirklar och hela, Alltså den här folkbildningen ja, ja. Vi måste nå tillbaka till det idealet ja. på något sätt liksom. Ja det behövs mer än någonsin Ja säga. men det så verkligen att, ja, nej, Så det blev väl något till det hållet nej, men jag, har, När jag slutade på United Då satt jag liksom egentligen bara stirra i tre månader Ja, det var jag det. hoppas jag att jag slipper Det var skönt på något sätt Tittar du på golfklubben och önskar jag att du spelade eller? Ja, ja. Jag har ju Jag har ju faktiskt dragit mig tillbaka Efter en ganska framgångsfull eh, Framgångsrik golfkarriär faktiskt, ja. så att det, det, är inte det så. avslutades så gör nog Kom ihåg ja, ja, nej då, Men nu ska vi prata om Anders Villander Skämt ja. nej, men det blir, det blir vad det blir Jag har ingen, ingen panik på något sätt nej. nej Men det låter väl sunt då ja. Så. Men, men att, varför går du mitt i då? Ja, det, är ju faktiskt, ja, det kan man ju diskutera när gör man detta detta. För någonstans tar det ju slut. Jag, jag slutar nu för jag gör det på eget bevåg. Alltså eget ansvar. Ingen har bett mig i i alla fall. Och, och så jag gör det för att jag vill. Jag gör det mitt i mandatperiod för att de som kommer efter ska få en chans och och varva upp inför nästa val. Ja. Man kan inte gå veckorna före nästa val. Eller veckorna efter nästa val. Det hade varit väldigt ospotsligt tycker jag. Så därför så blir ja. det mitt i mandatperiod. Jag tror att det är klokt. Och jag gör det precis innan budgetberedningen. Nu för 2021 som kommer igång nästa vecka. Och där ska jag ju naturligtvis inte vara med. Och styra och, och, styr och ställa i ja. För Jag ska ju inte leva efter den där budgeten. Vad det lider. Utan det är ju Anna som får ta ansvar nu. Men rent formellt är det så här att du lämnar in din avskedsansökan? Ja, anmälan om äntligen ja. det från... Det, det går upp på fullmäktige ja. nu nästa sammanträde. Nästa, det är anmält som ett ärende då. Och det är ju okay. en, en farlig massa uppdrag som man... man börjar summera ner, det är ju en lista. Det är ju en hel A4-sida med ordförandeuppdrag hit och dit. Och ja, ja, det är klart. Och ja, presentation, ja, ombud och allt vad det är för någonting. Ja, du har och ju så mycket tror jag inte så. Efter det trädandet vet om hur mycket det är, men men du det tar ju firman ju, på något ja, sätt liksom. ja, Men men och och då är det ju så, så då ska det är ju det faktiskt. Så det i fullmäktige. Så det godkännas. Ja, och de så nej, det går godkänner vi inte. Nej. det oh. kommer ju inte att hända Ja, det skulle vara vänstern går emot då. <laughs> nej, det nej, jag tror inte. Det. Nej, det tror inte jag heller. Men men sen ska då ska det göras ett fyllnadsval. Ja. eller hur? Och Absolut. det är ju det är ju fullmäktige också så där kan vem som helst lägga fram kandidater. Så är, ju, så är ju systemet upplagt, ja. Men är det, är det säkert att, att det blir en moderat nu då? Vilken dum ja, fråga. Alltså, det det finns ju ingenting som är huggt i sted, men allt annat vore ju konstigt eftersom om det hade varit en ordförande en vanlig ordförande i vilken nämnd som helst så hade frågan inte ens diskuterats för Nej. det har blivit per automatik. Nej. Även om det också skulle kunna göras annorlunda. Men, nej, men jag utgår ifrån att... Du förstår så. kanske varför jag ställer frågan. För precis det här hände ju i, i Bokshållen. I ja. Nej, jag, jag känner in. inte att det finns en... Jag, jag tycker det handlar om spåsmänschip. Ja. Har man valt en moderat ordförande en gång för den här mandatperioden, oavsett vad vederbörande heter så tycker jag att det ska vara en moderat ordförande. Ja. Det, det hör till spelets regler på något sätt. Och det, det tror jag de flesta inser och förstår. Anders Villander. Visst, visst det Carl Anders Villander? Eller något sånt där? Lars, eller? Anders Lars Anders Einar. Oh, herregud. Ja, herregud. Ja. Lars Anders e Einar heter min pappa. Ah, det tyckte jag ah. var så konstigt. så Jag sa Lars Anders Einar. Vad står ett ah. för då? Einar. Nu är det skitfrämt <laughs> att heter Einar. Helt plötsligt. Nej, men, Lars ja. Anders Einar Villander. Eh, jag vet inte, men jag kan kanske få att trå oss vägnar. Tack för ditt arbete. Eh, tack för att du faktiskt har satt för många blivit ett ansikte för Tranås utanför den här kommunen också. Och jag önskar dig all välgång framöver. Och så ses vi. Ja. Ha det bra Anders. Sköt om Hej. Och med det så slutar vi dagens sändning. Och ni också. Sköt om er så hörs vi igen. Ha det bra. Hej. Fredagsfrällan. Morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. Vits